Я хотів тобі сказати щось інше. Слухай, дитино, ведися тщемно і чесно, щоб мені було легко лежати в могилі. Будь добра для всіх, милосердна. Ти будеш колись багачка. Не гордися своїм багатством, бо й ангелів гордих Бог покарав. Не пускай бідного від свого порога без шматка хліба, без доброго слова. Войни не дражни нічим, і не спротивляйся їй. Вона, може, і не така лиха, як показує, але якби тобі було так дуже зле, що не могла б витримати, то піди до Шевка і скажи йому все. Я його вже за тебе просив, а не забувай помолитися за мою душу, бо я тебе, моя дитино, дуже-дуже люблю. Старому закрутилися сльози в очах, уста затряслися від плачу. Він і знемігся, закашлявся і не здужав слова промовити. Відсунув легко дівчину від себе, ліг горілиць на постелі і тяжко дихав. Груди то підносилися, то спадали. Голюнька подала старому теплого молока, старий хлипнув трохи, відкашлянув іще раз, сперся на лікті правої руки і говорив далі, «Тільки, дитино, не піддавайся розпуці, кожен чоловік мусить умирати, але хоч тіло зогнеє в землі, то душа буде жити, а там усі праведні у Бога зійдуться разом. Воно і не може бути інакше. От я піду від вас усіх, але там знов, застану знайомих, що перше повмирали. Так буде і з тобою колись. Дай тобі, Боже, довгого віку дожити і щасливою бути. Але щоб і як довго ти жила, то таки не можеш вічно жити. От бачиш мене, Олюнько, поки я був здоров, то добре. А тепер, коли не здужую, як я мучуся. Добре, що ще не довго. А якби так рік, два або й більше, тоді ти сама просила по Бога смерті для мене.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 «Всі, що в Бога собі на те заслужить». Дальшу бесіду старого перервали Андрії, що саме вернули з церкви. Старий поцілував іще раз ноку в голову, а відтак прикликав до себе Андрія. «Слухай, сину, як пообідаєш, запряжи фіру і привези мені ксьонзе. Мені вже недовго з вами бути». В Андрія защеміло серце. «Що, тато, говорите? Та де ще ви будете вмирати?» «Коби трохи погоди на дворі, вам зараз полегшає!» «Мені полегшає без погоди, я це знаю, а ти таки зроби так, як я говорю!» Ганна порилася коло печі за обідом і слухала тої мови старого. Їй стало трохи маркотно, хоч ніколи не любила старого, а більше боялася його. Обід минув у мовчанці, ніхто й слова не промовив. Ганна насупилася.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 а звідси до кухні. Є гуми з дома, тепер обідають. Андрій сів на лавці і ждав терпеливо, поки обід скінчиться.